Театърът не само се играе, той се изживява. Тази вечер ще отворим вратите към 14 то издание на фестивала Протекс, всъщност сутр вечерта. Това е платформата за нова европейска драматургия, която ни среща с съвремени текстове, будущи въпроси, емоции и съпротива. Три пиеси, избрани от Българския комитет на мрежата Юродрам, ще оживеят на сцените между 25 юни и 3 юли. Сега ще се фокусираме върху една от пиесите, а именно Аляска, пиеса на румънската авторка Елизе Вилк, която проследява крехките нишки между три поколения жени в едно общество, мълчащо по въпросите на паметта, травмата и изхода от травмата. Утре е премьерата в Топлоцентрала, а с това казвам добър ден на режисьора на Аляска Данислав Янев. Здравейте! Здравейте! И на Иляна Здравейте. Иляна е председател на фундация Юродрам БГ, тя на практика координира и този български комитет на мрежата, културен менеджер с опит от над 10 години, завършила е културология в Софийския университет с докторска степен изобщо, ключова фигура за местната културна сцена. Да започнем от, от там какво представлява тази мрежа, Евро... юродрама, европейска драма. Ами, и мрежата Eurodram в обща линия, а, събира различните езици в Европа, като всеки език има своя комитет. И а, идеята е да се разпространяват а, преводни и въпросните текстове на езиците, като... Извинявайте. А, всъщност, вие си ги... Този комитет ги избира, така ли? Вся, вся, всеки език има своя комитет. Примерно има германски, румънски... А английски. И в случая българския комитет избира една румънска пьеса, една. Една румънска, една сръбска и една италианска. И една италианска. Избирате ги а, с какви критерии да говорят нещо на българската аудитория, да са свързани по някакъв начин с опит, който е съпоставим между България и Румъния, България и Сърбия? Или. Ами като тяло започваме от това, че колегите, които са членове на комитета, всеки от нас чете. Всичко? Не всичко, няма как да обемем целият материал. Имаме отворена покана, в която преводачи и драматурзи в всяка година е различно. Тази година отворената ни покана беше за преводни текстове, до година е за български текстове. А, и всеки оценява своя текст, след това се обсъждат и в крайна сметка излизаме с общо решение, че тези три текста сме ги селектирали и ги представяме на обществото, както и на цялата мрежа в последствие. След това а, решавате, примерно, а, че Денислав ще режисира Ляска или, или той е включен в този процес още около превода на Лора от самото начало. Просто да си го ами, представим. С всеки текст в общи линии е различно. Понякога преводачите си имат човек, който имат интерес да работи по текста им, или драматургът, който е писал текста. Различно е всеки път. Добре, Пото сега глед... защо е защо ляска и какво в тази вселена на Елизавилк ви накара да посегнете именно към този текст? Може би въпросът е към Данислав Янев, който режисира текста. А, да, а, мога да направя препратка към предишния въпрос. В а, моя конкретен случай а, предложението дойде от преводачката Лора Ненковска, с която се познавам от а, дълги години, покрай работата ми по румънски текстове. Тя беше преводачи на първата ми а, така професионална пиеса, постановка, която правих а, «Лоши деца» от Михайла Михайлов. И а, така, тази връзка с румския театър и руската, а, румънската pardon, драматургия се продължи през годините, като това ми е фактически второто участие в формата Протекст, като първото никак случайно бе, а, беше крокодил отново на Елиза По-миналата година та продължаваме така, да се каже, тази традиция и с Аляска. А, Аляска бих разделил а, пиесите, които Елизавил пише горе-долу на така, около две теми. Едната е а, тази за, за, за юношите, за тинейджерите, за младите хора в Румъния, и не само, и техните светове, техните проблеми, техния сблъсък с Нелицеприятната страна на света на възрастите и тези, които се занимават с по-скоро социални травми, които са по-епически и обемат проблемите на цели поколения. Аляска, във случая от втория тип, в който ние разглеждаме три поколения жени, както споменахте. А, и фактически имаме, имаме бабата, майката, дъщерята, индивидуалните проблеми на, на тези три жени, но и всъщност те, тези индивидуални проблеми, индивидуалното премълчано, когато се мултиплицира, то става и колективна травма накрая. Сега, прочетох, че семейството в пиесата Аляска е на практика като леден пейзаж. Може би заради премалчаното, което и вие споменавате като основен, а, основен феномен. А, студено, крехко, разпадащо се. Как режисьорски подходихте към тази вътрешна замръзналост доколкото, доколкото сващам? Ами... А... Често казано, формата също много помага в случая, защото той разчита на това, че актьорите в рамките на тези пет репетиции, които сме имали, нямат, нямат времето, нямат физическото време да научат текста, така че те го четат и играят на момента, което винаги създава елемент на, така, на, на, на жив театър. И същевременно няма време да се влиза в кой знае каква емоционална гама, Каквато аз не съм сигурен, дори при пълноценно време, дали, дали тя би съществувала точно в този вид взаимоотношения, защото когато много неща, когато казвам едно, а имам предвид друго, тогава нещата наистина по-скоро приличат на някаква на някаква представа за как трябва да се държи, а не на истински взаимоотношения, т.е. тогава излиза отчуждението. Което е много интересно, защото всъщност а, ние сме свикнали с традиционното разбиране за театър, в което има превъплъщение на така. актьора в а, образа на героя, нали, грубо казано. А, но когато се чете Всъщност има една нещо като допълнителна патерица и това е именно текста. Казвате ли, че всъщност когато имаме това препятствие или патерицата пред, пред нас за преодоляване на препятствието, всъщност ние можем да постигнем по-добро разбиране, отколкото когато виждаме чистото сливане между образи и герои? А, ами да, а, а, това за което говорите, то си има и много конкретен театрален аналог, това е епическия театър на Берто от Брехт, когато плантата фактически отива в, а, в историята uh -huh. и как а, и различите етапи на даден вид катастрофа, даден вид провал, ако гледаме дадената история по този начин. А, защото когато има голяма доза на превъплъщение, тогава някакси имаме склонност да акцентираме върху индивидуалните чувства и да губим фокуса от голямата картина, а в случая Аляска е епическа картина. А, така че акцента върху разказа, върху историята, върху ам, едни теми, едни мотиви, които се прехвърлят през поколения, като в антична трагедия почти, случая много на място. Всъщност, за коя епоха или за кои епохи става дума? Това е пост Румъния? Не само, можем да, можем да проследим горе-долу Румъния от 50-те, 60-те години през 80-те, през преврата а, също с свалянето на Челушеско, а, размирните години, но пък и така носещи а, мечти за свобода, за нов живот през 90-те, както и олягането на, на настоящето, когато мечтите се оказват май не съвсем постижими. Ако, ако правите някакво сравнение между... А, Младите хора в Румъния, визирани от един такъв текст като Аляска и текста, който споменахте на предишната ви постановка, с а, а, вълненията на младите хора в България, какво показва едно от такова сравнение? Ами аз мисля, че не случайно интереса към румънск, съвременната румънска драматургия е така силен в България през последните години, защото а, ние имаме а, много, много сходни характеристики, много сходни препятствия исторически, през които сме минали, да не говорим и географски, така че техните вълнения не се различават много от нашите, въпреки, че практиката а, на Елиза Вилк доказва нейното портфолио, а, че дори когато има премиера в Лисабон или в Берлин, а, универсалността на нейния свят а, успява да кореспондира дори с, а, дори с местните млади хора, които са минали през раз... съвсем различен исторически а, контекст от нашия. Добре, това е Аляска и Аляска е утре вечерта на 25 юни в Топлоцентрала. Всъщност с това се открива 14 то издание така, да. на Протекст и сега да помоля Иляна Хубенова. Всъщност, да ми даде отговор на въпроса, какво според вас прави фестивал като Протекст, важен за градската сцена в България? Много са нещата, не знам откъде да започна, поне за мен. Като цяло, текстовете, които представя под протекст, в повечето случаи, не в повечето случаи, винаги са свързани с актуални теми, които така или иначе, дали единично или всеки ден ние се сблъскваме с тях, те са морални, социални, национални и всякакви. А, на второ място стремежа на протекстът е да обърне вниманието както на публиката, така и на артистите и на специалистите в сферата към съвременните текстове а, към това, че има млади автори, нови автори наши съвременници, които пишат хубави текстове, интересни Казвате актуални теми, теми казвате актуални теми това означава ли, че примерно ако гледам Аляска утре ще имам а, малко по а, истински отговор на въпроса, как Румъния избра а, един млад проевропейски президент пред а, альтернативата на президент, който би завил от Европа, примерно в а, посока Евразия или Русия? Ами, а, мисля, че да. А, мисля, че да, защото тук идва момента в който а, говорихме колко сход, сходни черти имаме а, на, на, с нашата а, северна съседка, а, обаче имаме и много разлики. А, част от тези разлики идват от а, дори чисто исторически погледнато как ние сме били част от Османската империя, те са били част от Австро-Унгарската империя и как а, е, големите етнически групи като унгарци и немци а Елизавилк е етническа немкиня, фактически е, са разположили много мостове между, между Румъния и страни като Австрия, Германия, Франция, Украина, Унгария и това ги прави много по-космополитни и мисля, че имат много повече диалог с онази част от Европа, към която ние се опитваме да се придвижим и така имаме спирачки. Та в случая, да, да, много обичам, когато има такъв отговор. Да, има. А, има начин и ще разберем повече а, и за Румъния, и за румънското общество, включително по толкова актуална тема, като политическата ситуация там, ако видим една такава пиеса. Много малко време ни остава, но другите пиеси Нашият син и въглерод. Въглерод, разбираме за мъж, който твърди, че се е срещнал с извънземно същество. Точно Тоест, Вкарвате темата космос, вкарвате темата нови технологии. И отново а... темата за другия. И темата за другия, която да. е толкова ключова и толкова трудна за разбиране в български условия. А, ами да завършим с една покана, покана за театър и театърът видян като текст и чуд и осмислен като текст, така ли? Точно така. Протекст, Евродрама, Юродрам, 14-то издание, което започва утре и продължава до 3 юли в Топол Централа. Благодаря ви, Данислав Янев, режисьор на пиеса, с която се открива Аляска, румънска пиеса утре. Благодаря и на Иляна Хубенова, която е програмен директор или председател на фундации, административен, административен директор, координатор на Евродрама. Успех! Благодаря ви!